dela bi urte dela, kantu zaitu nintzen talde batekin, montatu ginen talde batekin, Nat Kazage eta Andreas Esner Irunako eskualduna eh, lehman bat. Eta hor eh, hor tarakoen nituen bi kantu eh, bat eta txoria, txoria badator, txoria badoa, eta bestia beti astelena da ditzen ziren, akiz? Biak. Hor ez dakin nola buluratu zizioidan ba, datorren urtean aurtengo, Ba, zela e, Gernikako larogei ur, laro urte muga, bombardaketaren larogei urte muga. Zerbaitekin horren inguruan, bi kantu egin inguruan zerbaitekin behar zela ez. Eta beraz beste kantuk egiten hasinitzen, beste beraz lagunak Donianeko elkarteko, arduradunak ikusten taia posiblezen zerbait elkarrekin egiteko. Eta denek entusiasmoa handiaekin hartu zuten, eta beraz e, proiektu haintxinan jonda, da, eta ia, ia, bezperan edo karen antxu hortan or, gaude. Horrek erra nahi du, kantalitik aratago doan ikuskizun bat dela? Beste disiplina batzuk ere hartuko dituenak? Bai, dudarik gabe. Gorputz haundia, esan nahi dut, dela folktalde bat. Ba, nat eta hoatzonekin, maizu beldia, eriketani, bostak haude, eta hortarako e, egindako bostpasei kantuak, oiek. Gero inguruan, ba, koralak badira koralak beste kantu batzuk egiten dituztenak edo kantu horietan parte hartzen dutenak. Harien korala, e, dena donian darrak, eh? Beltzagorria korala eta gazten tximintxama korala. Gero, e, dantza behartzen, beraz ez bakarrik euskal dantza, eta euskal dantzetan hor daude begiraleak eta primadera, e, baizik eta dantza modernoa, e, e, Dominique Dominik Lekazula emengo e, irakasle dantza modernoen irakasle bat ikustera eta, eta baietz, eta baietz, eta ez dakitzer, danza klasikoa, eh, gladizkazu, hemen ere, gero eh, kaskarroaz banda, alaitasuna pixkaat daiteko. gero estudiantina, pikain jotzen duena, eta gauza edarrak egiten dituenak. E, bere musikaioko ditu, baina nire gure kantuak eta lagundu. Gero artea, hilargik, hilargik ditu marrazki batzuk, aurrek egiten dituzten, hilargik. Ba, e, gero antzerkia, badere, bi, hemen bi antzerki mota, teatro de planchette, aurrak direnak Eta gero e, skaramutxa, Inaki eta Veronika kantuz. Hainbeste badira antziko ditutela, ez? Baina esan daiteke, elburua estela bakarrik elkarteak biltzea. Elkarteak biltzen direnean, batzuten egiten dire espektakula pat Jonas bezala. ez Bat egiten du ba, gauza bat eta gero bestiak egiten du eta gurasoak txalok, ez da batere hori. Kalitatezko gauza bat egitea da. Parik ez duen e, ordu terdiko espektakulu bat, DCI bere soinu eta argiekin ordago profesionalak baitira eta egia da, Ba, ikusgarri hori uh, kanpon egiten bain badatea dela nazio delako hortan egiten bain bada bikain aterako dela eta bisiki politaro jaiaalaen egiten bain bad da euri arriskoa bain bada hor ja gal, erdia galtzen du. Eh? Mm. Erdia galtzen du eh, baina, bueno, Holla da bada olako ari bat, hasten dena e, gernika bombardaketa baino lehen, alaitasuna, merkatua. O, eta merkatua bada operetan opereta gauza bat, baserritar batek bestia eri kantu zola, zarsuela bat bezala bizka bat. Eta lemitziko partea ba, hori da, alaitasuna, ba, bombardaketara aliatu arte, bi, hori bida bigarren partia, larritasuna, bombardaketa, e, eta bere inguruan diren e, guziak e, Gero lehen nahi patu dudotan, beti astelena kantua, horrek e, erakutsi nahi du azken ean, e, bai, ber eraikitze batera aliatuko garela, baina ez du gulantzi behar berro urte frankismoa horri izan dela. Eta beraz, beti astelena, biziki bizik imeititut e, kantu horren itzak, Ja, azkenian erraten du berkatua bezala astelen bat zen merkatuak. Eh, ba, e, astelen ez astelen beti astelena, ez? Eta nahiko ginuakela astelena azke azte azken bihurtzia ja Euskal Herria bakean bizitzen uh, dutela ez? Ba, azkenean mezu hori, ez? Eta 3. partea ba alaitasuna Bizka bat. E, gerra e, ganda, ganda, e, e, buelta vuelta mansayo. Eta poliki-poliki ba, e, nola erran ba, e, olako hortsdarro baterat aleatzen gara eta gaur bizitzen dugun bizira ez. data bakarra izango da, ikusgarri hortan bukatuko da, edo espero duzu beste emanaldiren bat edo eskintzea. Ba, beste emanaldi bat, seguro, gernikan dugula. Urtia bukatu baino lehen eta normalki e, e, aipatu dugu abenduaren behatzia, gernikan. E, hori seguro. E, gero, nahiko ginuke beste batekin, baina ez dugu erantzunik eta orduan doan, eta gero, bizik ezaila da, irureuntago gehi persona biltzia. Eta beti bada, talde batek ezin duela eta besteak ezin duela. Pardon, e, zaila da egiten, e, giza faktore hori biziki zaila da, enamatia. Bentsu dut, ala ere puzik emaitzarekin? Bai, e, bai e, lagunak badeitutelako laguntzen, bat ez ere iru, bat... E, eme franceses de descendera regi regisseur bai hartu atera eta gauzo hiek hemen gotonibaneko ba, dantza modernoko e, e, irakaslea gero beste bat ere lan hoietan ezin dira denek egin nere hasi bai e, sortzen eta gauzo hiek nenetsat ba dira eta edo, edo erresak ez dakit baina nere baitan baitira eta orduan e, baina gero holako zerbait antolatzia E, pf, ba, urduri sartzen zaitu. Eta ez balin bauzu jendia inguruan hori egiteko ba, biziki zaila da. Beraz, nik uste dut, talde guziek seriuske hartu dutela, bihotzonez, eta ardura ere bai or, e, hortan daudela, ez? Eta ara.